Til det er det det det Spaderns. Spaderns. Og må jeg i den forbindelse sige god eftermiddag og velkommen til The Vores program, Vores lille radioprogram, hvor at, øh, vi møder en hver eneste dag ved en Ja. Det er sent, tænker nogen. Ja, men til gengæld går vi også sent hjem. Og yeah. så øh, sidder vi og planlægger to timers radio. Øh, nogle gange er det mere planlagt end andre. Nogle gange er der mange bedre emner, flere emner med, end øh, der er andre dage. Er men, men kort fortalt, der kan jeg sige, at øh, vi gør det simpelthen så godt, vi kan. Vi, ja. vi prøver hver i dag at give dig noget, kære lytter. Som vi, vi håber, øh, den siver ind. Vi håber, at øh, der er stof til eftertanke. Ja. Vi håber, at øh, du tænker, det er sjovt at være med. Nogle gange er det ikke så godt, andre gange er det sindssygt godt. Og nogle gange der er den der bare. Ja. Det er bare det, jeg vil sige. Så velkommen til mandagens udgave af De Sjorte Program nummer 58, ikke? Med ja, eller så er sådan nogle 59. Det er i hvert fald øh, et dejligt program, jeg, jeg glæder mig meget til at, øh, at gå i gang med. Fordi vi har mange gode indslag mm. i dag. Vi har øh, sindssygt mange gode indslag. Ja. Og også, det er jo i dag en, en, en fantastisk dag på mange måder. Ja. Øh, fordi det er mandag. Ja. Øh, fordi at, øh, at vi har mange indslag. Mm -hmm. Og fordi at vi skal spille en masse god musik. Og så fordi at gry... Vores relationsmedlem. Hun er kommet hjem igen, og jeg er sindssygt glad for at hun er kommet hjem fra USA. Uger det svært ikke sagt dansk længere? Uh, det er meget svært. Det havde hun også svært ved inden, men ja. nu er den da helt galt. At det skal du for. Vi har også Jens vores webmand uh, og så uh, videre producer og sådan noget med, og så har vi selvfølgelig også Filosofen. Så det er vel det man kan kalde et fuldt hold. I der er fuldt hold. Så der er ingen undskyldning for at hvis designer i det Men de må jeg regner. så ikke kaste noget programoversigt med det samme. Ej, nu der når der siger nej nej nej nej, så tidligt i programmet. Ja, men så meget er der i programmet. At ja, det er jeg jeg inden længe skal vi snakke noget omkring vores veninde Soko. Ja. Øh, fordi at, øh, det er i dag, at billetsalget starter til ja. hendes to koncerter i Danmark. Den 8. juni på Vauxhall i København. Eller ja. i øh, Aarhus, Aarhus. Aarhus, Aarhus, Aarhus. Ja, 8. juni, Vauxhall, Aarhus. Den 9. juni, det er en lørdag, der spiller hun på Loppen i København. Ja. Billetterne går snart til salg, eller det gør de lige om lidt. Hvor du skal købe dem, kan du høre også om lidt. Så er der et læsebrev. Ja, er der det? Det står der her. Ja, okay. Og så er der jo top 10.000, som vi jo begynder at stramme til. Der er vi virkelig? nede i nummer 9.986, hvis jeg ja, husker. Ja, det er rigtigt. Øh, og det betyder, at nu, nu er der mange, der begynder at ære sig allerede nu over deres favoritter. Mm. Men der er... Jeg vil ja, sige i det... dag, det, det er en overraskelse, det der med. Ja, jeg tænker, at den burde en, have ligget højere. Choker. og det Men det er virkelig, det viser igen bare materialet, substansen ja, af den ja, liste. Ikke? Men jeg vil også sige, at vi var heller ikke enige om Nej, nej, nej. Der har været meget diskussion så er der jo øh, din gamle veninde, Merete. Ja, fra tykke, tykke som, som for livet er fedt, som bestemt ikke er tyk mere. Nej, øh, hun har været i morgen til vej, og det øh, er en meget glædelig begivenhed vil mm højtidlige -hmm. øh, holde. Og, og så, så er det, at vi kommer i en, en mener... serviceoplysning, ja. og så skal de sidde med eftertykke. efter tykke. Nej, det skal vi ikke. Alt den stund, er vi selv er godt i stand. Det, jeg mener. Så nej, det skal vi ikke. Vi pisser ikke i egenrede. Nej, det gør vi ikke. Al den, den stund, er det meget rart i et par minutter. Ja, det er ikke engang Så, så... Ej, der er jo mere. Der også, vi får kongelige besøg. Det er uh, svensk kongehus Vi ja, skal lige så stille og uge. varme op til, at uh, kong Gustav og hans uh, hustru Silvia Somslæt på onsdag er jo gæster over et land. Officielt. Og, je, og jeg, har ikke, jeg har ikke ret, når jeg siger, at filosofen har kontaktet, ligesom Frederiksen, kongehusets uh, presse. Der har været, jeg, der der har været, været. føler fra ham. Han blev, han blev været af, kan jeg sige. Og jeg det. Han kommer ind uh, og fortæller om det uh, og ja, lidt. Uh, ja. Fordi det er en sag, vi vil følge. Uh, de kommer på onsdag, lander de, uh, ja. sejler. De kommer sejle allerede onsdag morgen, hvor jeg vil være nede ved kajen. Mm -hmm. Og så skal han allerede om eftermiddagen, øh, kongen øh, ud til mølfabrik i Lyngen. Yes. Og sådan bliver det ved. Øh, jamen... Øh, der er mere. Nej, ja, det er der jo. Der er jo mere. Der er også Nasser Carter. Ja, kan nok Gitte være. Seberg og Anders... Hvad hedder han? Samuelsen. Samuelsen. De øh, har åbnet øh, en ny butik i dag, kan man sige. De har startet et nyt parti. Ja, de har. Det er bare et dårligt navn. Jeg er ked af at sige det. En ny alliance? Ja, yeah, det er ikke det bedste. Vi skal snakke om det. Og så har jeg bestilt en pakke, og jeg vil gerne fortælle om den om lidt. Med, ja. skal vi skal lige høre noget musik først, ikke? Oh. Men jeg har bestilt en ny pakke på nettet via tv-shop for første gang nogensinde. Er den kommet? Nej. Kære lytter, nu skal yeah. du lytte godt efter. Ja. Yeah. Uh, du skal sige det her til dine venner og dine veninder, hvis de har lyst uh, til at komme med til en koncert. Jeg vil lige sige noget, inden jeg går gang. Vores ja. webcam virker ikke i dag. Nej, hvorfor ikke Fordi at vi sender fra et andet studie. Ja. Selv samme studie, som i øh, torsdag gik ned, da vi sendte øh, mikrofoner, der ikke virkede og sådan nogle ting. Ja. Så det virker ikke nu. Og jeg kan godt gå ind Skal jeg gå ind i de tekniske spisvindigheder omkring det. Nej, jeg tror ikke, det finder nogen vej. Vi kan bare sige, at, der er, at vi er her. Øh, det er live. Nej, øh, det er, der det er ikke bondet. straks rygter om, at det er bondet. Vil hvordan ville vi så vide, at øh, Nasser havde brudt ud af sit parti? Ja, okay, okay, så det den var, havde, måske den havde vi ikke set, men okay. Øh, hvordan kunne vi vide, hvad kan vi sige, hvad kan vi sige, som kun ved, når det er en mand, der er her. Jeg kan godt lide ved det der med Carters Parti, ikke? Ja. Den nye alliance. Ja. Øh, det lyder ligesom hip -band, eller? Jeg ved ikke, hvad det Jeg er. Jeg synes, det er det. Ja, vi kan være, vi skulle ringe til en, uh... så vi ikke ringe til hende der, den runde pige der, I kender du typen, som altid gætter forkert, som aldrig gætter nogen rigtig. Hvad hedder hun? Øh, Charlotte Amundsen, hvad hedder hun? Felt, Felt, Felt, Felt, Felt, Felt, felt bær. Nej, hvad øh, vi må vi... ikke have med folk. Nej, det skal vi da ikke. Det er der, været været ikke. ikke. Vi kunne da godt ringe til hende og så sige, hvad fedt, nej, ved du, vi ringer, ringer vi? Er, de der der er kendt det også helt vildt fedt, men ikke Der er en. Ham, der er gift med en øh, socialdemokratisk politiker. Ja. De bor på bare, for jeg handler egentlig Quikley, så møder ham tit. Øh, en, der gift med en socialdemokratisk? Kryld Sandy Brink. Ja, det hedder han ikke. Og Sandy Brink også, Ej. Det er bare et fedt navn. Lille Frekker du. Mm, Lille og det kan også være, at hun snart øh, er moden til den nye parti. Ja, det godt lip, snart også. I øvrigt godt, hun havde jo øh, lavet skægge stå til et øh, eller hvad hedder det? Ja, til deres landsmøde ja, her weekenden. Yes. Det siger, ja, det er sødt. Fordi at, øh, vi er åbne. <laughs> altså, øh, til, jeg vil bare sige noget med det. Vi spurgte ringe til en, Jens. Ja, vi skal der ringe, da ringe, ikke, Jens, vi skal da ringe Jens, til kan en. kan du ikke finde sådan en, find en øh, sociolog eller en eller eller eller anden, som ved noget ja. om? En, en, en, en, som, en som kan sige, hvad hvad, hvad den nye ny alliance? Ja. Eller ny alliance, er det ja, bare, Jo, ja jeg går på de gule sider. Find en sociolog eller noget. Eller en astrolog. Geolog klæber Ole giver fordi han kan se, hvornår partiet er født. Det er jo født lige nu. Ikke? Jeg tror jeg giver være med? Han får ikke nogen penge for det. Jamen, jeg tror, han har jo stadig rekonvælcent for det, man Og så skal ham. han passe på, og han ikke hoster, fordi så går hele buen ud. Hvad med øh, Harald? Harald er totalt god idé. Harald G. Jensen fra Funder ved År øh, Jylland. Ja. Men han kan tale mest med de døde, og, og, og, og, og jeg ved <laughs> ikke, hvad og, det er, om. Og, og så er der også det der blad med billetten fra sidst, ikke? Og så. man har fået penge. Ja, det gik længe, inden der måske eller, det, vi, tager ikke, vi tager ikke ham i hvert fald. Nej, for jeg tror, han, det, det bliver han simpelthen at Han er bedst ved de døde. Nej, det skal vi en, som ligesom kan se, hvor er vi er på vej hen. Ny alliance, har jeg noget chance? Hvad med sådan en, som jeg tænker på Maria Hirse? Det er ikke dårligt bud. Fordi hun er jo... Jeg tror bare ikke, hun vil være med der. Hvis I meget, er det, måske er det for store tanker om mig selv, men jeg tror bare, hverken hende eller jeg Meil hedder hendes mand. Nå, fordi du har sagt som er helt som jeg helt... Altså, hvis de ville være med i programmet, ville jeg være ikke begge to, naturligvis. Bare hende, hende kone, der er Maria. Maria, her, så hedder hun jo nu. Mm. Hun har fået 78 ekstra i ekstra i i'o. Øh, nej. Ja, det er Men hvad fanden skal det. vi så ringe til? Mm -hmm. Kim Ståhl. Kim Schumacher. Det danske danske isorgelandshold. Men han, øh, han hvad, spiller lige nu, tror jeg. Hvad med Ståhl Ståhl Solbakken? Ja. Jeg tror også, han er lidt ligeglad, hvis jeg skal være helt ærlig. Og dog, han er jo politisk aktiv i... Han er medlem af et norsk faktisk. Jeg har lige set det en gang? Eller Lisem Frederiksen? Hvad med... Nej, hende har vi snakket med hende. Henrik Dahl. Henrik Dahl er et godt bud. Altså ham fra... Prøv at, hva, fra flinke venner jeg har. Nu vælter det ind. Det vælter ind? Med folk, som skriver på min telefon. Hvad skriver de på din telefon? Så sender telefon? man over til hende der Charlotte Feldhaus. Nå... Men må jeg sige noget? Ja. Ja. Jeg har en, vi skal ringe til. Nå, du kan godt være, vi skal ringe til ham. Skal jeg ringe til en der Simon Engstrøm? Ham kender jeg? Han gik i min parallelglas. Ja, han er en fjertforhandler Nej, det er ikke ham. Det er en, en, en faktisk en ung fyr så, eller ung, det er han ser glad. Han, Simon er en reklamemand. Oh, de ved men noget. Han er nemlig ikke en af de der irriterende reklamemænd. Han er, han er selvstændig. Så kommer måske også nævne hans firma på par gange i radio, så får han muligheden for at måske få det kunder. Han er rigtig sød, en rigtig, rigtig, rigtig sød dreng. Ved han noget om politik? Han ved, jamen det, det er jo lige meget. Han skal bare ved navnet ja, så altså, du ved symboliserer, hvad betyder det her navn? Ja. Skal vi gøre det? Ja. Så må vi hellere spille et stykke musik så længe. Og så bagefter fortæller vi. Ej, vi skal bare sige det nu. Og vi kommer til at sige det masser af gange. Fordi ja. for 10 minutter siden ja. på billetlugen.dk gik der billetter til salg til Sokos koncerter i Danmark. Og øh, det har vi så vores nu, så franske veninde. Storm. Øh, vores franske veninde spiller den 8. juli på Vox i Aarhus. Den 9. juli altså dagen efter den lørdag på Loppen i København. Billetterne de kan købes via billetlugen.dk netop nu. Og hvis man klikker på køb, så køber man. så kan jeg fortælle, at billetterne koster 110 kroner plus gebyr. Det er ikke voldsomt. Det er ingen penge, i forhold til, når man tænker på, ikke for værdi, altså det er bare, det koster billetter, ikke? Uh, Billetlune.dk, derinde kan man lige nu købe billetter til Sokos koncert i Aarhus den 8. juni og lørdag den 9. juni. man skal skynde sig ind, fordi jeg kunne godt forestille mig, at de bliver rimelig hurtigt udsolgt. Der er jo heller ikke så mange. Planen er, at vi sælger, uh, vi sender direkte fra Aarhus den 8. juni, når vi sender vores sidste program inden sommerferien. Vi ringer lige op til Simon her. Jeg sagde godt, at vi ville ringe lidt. Hvad hedder det? Simon Engstrøm er, er en øh, god ven. Og vores øh, politisk kommentator øh, tilknyttet programmet her. Ja, ja. og øh, jeg har også glemt, hvad Simons firma hedder, men det vil han helt sikkert sige nu. Ah, ja. øh, ny, den nye alliance hedder det jo. Men er han typen, der siger, at jeg er reklamemand, ligesom øh, Knud Romer? Nej, aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Okay. Hvem er det? Goddag, Simon Engstrøm. Det er Anders Lund Madsen og Anders Breinholt fra De Sorte God Goddag. Og Simon, du er direkte i radioen, bare så du ved det. Bare så du ved det. Nu er det han så ud af telefonsystemet. Og så så er han ikke længere. Endelig han sig på. Åh, <laughs> sejt. Jeg synes, at han virkede rar. Han er rigtig sød til mig. Har du ringet op igen? Ja. Der er stadig billetter til Vokshorn. Er vi der, Simon? Kan du høre os? Jeg er der. Hej, Simon. Den var faldt bare ud. Nå, ja, ja, ja, men uh, nu er jeg her igen. Simon uh, Engstrøm, du er jo... Uh... Det kan lede meget negativt, men jeg mener positivt. Du er reklamemand. Jep. Øh, og Simon, øh, hvad hedder dit firma? Det hedder C lige mig. Se lige mig. Se lige mig. Ja, det med C yep. eller med S? Det er med S. Okay, godt. Så smart det er, er det. Her, jeg med C, ja. Simon, øh, du har jo fundet på rigtig mange reklameslogans igennem tiden, ikke? Øh, ja, nogle. Jeg, jeg, jeg vidste, Simon, at du var en helt rigtige bringelse. <laughs> øh, men Simon... Øh, Nasser Carter, ja. Anders Samuelsen og øh, Gitte Seba laver. Har du set, uh, set pressemødet i dag? Mm. Ja, det har jeg. Ja. Men Eller, uh, jeg, har, jeg har hørt det i radioen. Ja. Har du så som, som uh, marketingskøndig, hvordan er den præsentation så? Hvordan vil du vurdere den? Jamen altså, jeg hørte kun lige en snas af, hvad Nasser Carter han sagde. Simon, jeg vidste øh... den rigtige virkelig ringte. Det vidste jeg. <laughs> <laughs> det vidste jeg. <laughs> Simon. Så det er egentlig vil sige, altså jeg... Ja. Øh, hvad er det, I vil høre noget om? Jeg kan ikke helt forstå spørgsmålet, Nej. undskyld. Simon, spørgsmålet er som en bare den, den nye alliance, ikke? Ja. Det hedder partiet her. Det er, det er to uh, radikale, tidligere radikale folketingsmedlemmer. Right. Eller yeah. europaparlamentarik og et folketingsmedlemmer. Yes. Og så den tidligere konservative. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad lugter? Hvad smager det her navn af? I altså, øh, Men Jeg kom jo først... Jeg hørte, at jeg snakke lidt om nogle, øh, nogle andre ting, men jeg kom til at tænke lidt på Star Wars. Oh. Med The Alliance. Ja. Jeg vidste bare at øh, du var en rigtig. Det er jo forskellige, der går sammen om noget for ja. at gøre noget nyt. Alliance, er, er det? Er, det, er det et positivt ord? Det kan både være positivt og negativt, kan det? <laughs> ja, det Så siger en ting at være på, politisk har kommentator, kommentator ikke? når man skal være politisk kommentator i radio. Så skal man have meget mere skrøsik svar end det der, fordi det, det. det, det hele hele. <laughs> Hele hemmeligheden ved det der med at sige noget. Det er jo ikke lige meget, om du ved det eller noget. Du skal jo bare virke skråsikker. Fordi så, så ringer de om et par dage fra Godmorgen Danmark eller sådan noget. Og så pludselig så er man så i Så sidder du og præsenterer ja. den nye uh, Apple-afspiller eller et eller andet. <laughs> ja. Men det Altså det der, de har sgu da heller ikke hørt eller set dem. De lader som om, Simon. Simon, er det et højere eller værsteorienteret parti? Ja. ja. Den nye alliance, når du hører det navn? Hvad er siger man? Hvad, hvad er, det af? Højorienteret. Oh. Højorienteret. er det af? Højreorienteret. Åh. Om det er ondt eller godt? Nej, altså, man... men smager det ondt? Smager det godt? Er det dur eller mold? Jeg synes, det smager... Det smager egentlig... Det smager mere ondt, end det smager godt, men det ligger lidt i midt imellem. Så det er mere Darth Vader end Luke Skywalker? Men luk det er skarverker. nok også fordi, at jeg er lidt... Jeg er jo venstreorienteret, så... Og det er sådan en okay. venstreorienteret reklamebo. <laughs> Og det kunne du godt have sagt inden for helvede. <laughs> Anders, vi jeg ringer til venstreorienteret reklamebog. Det er ikke en Nej, det var dog. Men prøv lige at høre her, er det så mere, er det Østtyskland eller Vestjysland? Er det, er det, er det overkrøder eller underkrydder? Okay, hvis skal det er nok, øh, jeg vil sige, det er overkrøder. Okay. Det er sådan nogle svar, sikkert og, og, og, og, og, og uden nogen ting der. Jamen det er også fordi, at bliver øh, især når den er skåret lidt for langt nede, så bliver den utroligt tør, når den er ristet. Og jeg tror, at de er, lidt mere, øh, de er lidt mere bløde i det. Simon, det der, det var et kongesvar. Det er sådan noget, der kan skabe dig en meget lang og meget sikker karriere, så du ikke behøver at skubbe bare Det er det. Simon, ved du hvad? Jeg vil du bare sige tak for din Tusind politiske tak. analyse? Ja. Jamen, det var så lidt. Vi havde tænkt os at ringe til Ralf Pildkorben, det gør vi ikke. Vi skal ringe senere på ugen om noget andet bare. Det er okay. I ringer bare på Tak Simon, han da godt. Pas på dig selv. Hej. yes, godt. Anders, det... der, en, der er ingen, der har skrevet her, når I går ind på den nye eller ja. nyalliance.dk som dør deres hjemmeside. Ja. Der skal man have login på. Altså du kan ikke få lov til at se siden, der kommer bare sådan noget, hvor du skal trykke password Sej. og uh, login ind. Og der skriver Jesper Bæk, som har skrevet til os, Login på siden er ikke vennekobe. Det er da meget sjovt skrevet. Ja, det er meget sjovt. Når vi nu er kommet tilbage efter dette nummer, you? så synes jeg, at vi skal ringe til en anden kære ven af programmet. Som vi har haft noget af en weekend, går ud fra. Soko giver altså koncert den 8. juni på Vokshol i Aarhus, det bedste spillested, der findes i Aarhus. Ja. Jeg kan også godt lide de andre steder, men ja. det her er et fantastisk sted. Ja. Det er den 8. juni. Du kan købe billetter til koncerten nu. på Vokshol lige nu på billetluen.dk. Ja. Så går du bare ind, og så søger du på arrangement, hvor du søger arrangementen. Soko. Søg. Uh, og det samme er gældende den 9. juni. Den lørdag. Og det er så på loppen på Christiania i København. Det er nemlig rigtigt. Og det er nu. Man kan købe billetter på www.billetnogen.dk Er det i de sidste par gange, eller de sidste nogle dage, eller i hvert fald de sidste uge? Jeg har været, vi har haft stor fornøjelse af at knytte et nyt øh, venskab øh, med en øh, mand fra Jylland, som ja. har været heldig og dygtig at ringe ind øh, et par gange og vinde noget Tilles Og faktisk en del gang. Ja, første gang vandt han, og anden gang ringede han bare ind, før vi var gået i gang. Men, men ja, det mener ikke... du bestemt. Jeg mener jo stadig, at han ringede ind, fordi han blev snyde, ikke? Jamen, jeg mener bare, at han var så sikker på, at han ville vinde. Ah, det går ind i min hånd. Så må vi da hellere save den af. Jamen, det ved jeg da ikke, at vi bare skal save den af. Jamen gør det. det. Har du saven? Så skal jeg lige finde den. Så lægger den lige lidt frem her. Så skal, det, det skal være stiksav, ikke virkelig. Jeg gider ikke hvis det er den der rundsav. Øh, øh, øh, øh, øh, øh. Det skal gøre. Av, det går derund. Nu må du da gerne Aja, gøre det snart. Man, rulde, rulde, rulde, rulde. Hold den nu op, det går. Avs, aus, aus. Det skal ikke nu. nu. Nu kan jeg ikke pas nu på. Og Hold, jeg holder den lige, lige lidt ajh. Ajh. væk fra tasser til, så jeg lægger her. bare ned. Hem ligger her. Og så lige sidste. kom, af! Jo, det er det sidste af til jeg ser. Sådan, tak skal du Hvor kom vi fra? At han har øh, øh, vundet øh, flere gange, og ja. øh, vi var så, så heldige at få lov til at ringe til ham i dag for at ja. høre, hvad han har lavet i weekenden. Og oh, ja, det gør vi så. Jeg skal sige, det er Kasper, som jo er 17 år, så jeg husker, landbrugselev på en bedrift i, I Ty. område, ikke? Ja. sted mellem 4.000 og 5.000. Ja, jeg er så glad for, at vores webmaster inde på, uh, inde på uh, hjemmesiden har skrevet ved som om Ty var en by. Men det er det, hvis man er rigtig i København. Hallo? Ui, så er det der vist ved. Hej Kasper, er det dig? Ja. Åh, oh, hej, det er Anders og Anders fra radioen. Du er i radioen, Kasper. Hvad er Forstyrrer vi? Du er i noget traktet noget, kan jeg høre. Ej, uh, nej, men det larmer bare lidt. Hvad er det for nogen maskineri, der larmer? Det er, ja, vi har en stuepiskeri, vi bruger til at røre gylde op med. <laughs> et stuepiskeri, vi I bruger til at røre gylde op med? Ja. Hold da det er ikke en af de, de arbejdsopgaver, man lige ligefrem sidder og tænker, den vil jeg have. Om det er så galt. Nå okay, Jamen, det er da den slags, der har gjort Danmark til det der. Kasper, hvor mange griser er det, der er? Øh, Jamen altså, som vi har i øjeblikket. Ja. Yep. Øh, to, måske 3.000 lige i øjeblikket. Kasper, øh, lad mig bare sige det som det er. Hvor meget lort ja. er der på et døgn cirka? Ja, det, det må være en del. Gylle? Gylle. <laughs> Jamen, jeg kan sgu ind i hovedet, hvor, der, hvor jeg gris øh, den skider. Og det er også, øh, kommer også på hvor sur den er. Det er klart. Og sur den er? Ja, men, øh, ja, fordi en sur gris skider mere. Det er ikke gange ord, ordsprog. Don't make the pig angry, otherwise it will shit. Ja. Men øh, Kasper, vi ringer jo også lige for at høre, og dels hvordan går det? Det går meget godt. Det glæder mig meget. Hva, og så weekenden. Hva, hva, hvad endte det med med weekenden for dig? Uh, jamen, det er med at akkomme til til nu fast. Overhovedet. Hvorfor? hun gad rigtig med, så blev jeg også bare hjemme. Hvem var det, der ikke Det var kæresten, der ikke tage med? Nej, fordi du havde det ikke. Nej, det var ikke min kæreste, nok. Det kunne godt lyde sådan. nej, det er bare hjemme med veninder. Hvad hedder hun, Hvad hedder Hun Hun er Charlotte. Nå, hvor gammel er Charlotte, Charlotte Felthaus? Hun er... Hun er sgu også 17, Det er godt. Men du har jo ikke nogen kæreste, vel, ikke øh, som nej. sådan. Mit spørgsmål nu, og du behøver sikkert svare, hvis det går for tæt på. Ja. Men hvis du er en god veninde, har du så på et tidspunkt i det her forhold tænkt, hvor er det en af det ærgerligt, vi så gode venner, fordi jeg hellere vil være kæreste med en? Nej, det har jeg godt nok ikke lige tænkt. Hvorfor er hun meget grim allerede? <laughs> <laughs> nej, det tog sig af en, så er uh... Hvad er det så, der gør? Ja, men du ved godt, så når idé, det plejer at og sådan noget ønskaber og sådan noget. Det er, at ødelage, noget. <laughs> det er jeg fuldstændig rigtig. Jeg, jeg er meget tilfreds med, med, som det går nå. Mm. Jeg kan ønske mig mere af det. Kasper, kunne vi lave en aftale om, for det, det er ikke fordi, det ikke er hyggeligt, at vi bare hører, hvad du har lavet i weekenden, men jeg får bare en idé nu. Nå, du får en idé. Og Kasper, du siger bare, hvis det er en dårlig idé, så gør vi det ikke. Der wow. men... hvad? der en gris, der er ved at dø nu? Hvad sagde Var der en gris, der var ved at dø nu? Nej, ja, der er nu, ved at dø Det, var sådan, det er sådan en sgu lille... Jamen sådan var de altid når man kommer, så skal de lige have hils. Okay. <laughs> Kasper, jeg tænker bare på, du er øh, 17 år, det er en god alder, og ikke mindst også fordi, at det, du... Øh, for, hormonerne er ikke lige så voldsomme, som de var bare for to år siden. Nej, det er rigtigt. Man har øh, fået lidt mere adstedt i forhold til. Du er, har en veninde, der hedder Charlotte, som er rigtig køn og sød. Ja. Men øh, er de vel ikke nok til, at du gider? Eller også... Øh, Måske det er det bare en anden slags venskab, Anders. Ah, det er jo ligesom dig og mig. Øh, Kasper, hvad laver dig og Charlotte sammen så? Nå, vi hører sådan noget musik, mm -hmm. og så snakker vi om alle mulige ting. Du er sådan noget, man ikke kan gøre med mig og folk. Fuldstændig rigtigt. Er der nogen, øh, vil der på TikTok du, være nogle af dine drengevenner, hvad det nu det? som det, vil det? blive sure over, eller synes, det var det fesen, da du havde den piveninde? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det ja. må de sige om, hvis ja, ja, det er det sådan, er de har. Hvad, jeg skal høre, hvad det, du starter nu, Kasper? Jamen, det er en gyld på en dag. Jeg skal lige have flyttet den lidt. <laughs> Nå, det er ordentligt. Skal vi tige stille, mens du flytter gyldepumpen, eller kan du godt tale samtidig? Ja, jeg kan godt tale samtidig. Sådan. Jeg kan multi, multitaske. <laughs> jeg skal lige have en ting. Ej, jeg vil gerne lige høre pumpen. Kør lige en tur med pumpen. Hvad tager sådan øh, en... Hvad tager sådan en... Det er Hvad tager sådan en, øh, ja. en gyldedesmipumpe der i, i minuttet? Hvor mod den tager? Ja. ja. Jamen nu tænker jeg jo nok, det er sådan en der står med, med snuden ned i gyldetongen, ja. den, den helt stue. Ja. Men det, det er nærmest bare en bred udgave, som vi bruger ind i Støl. Ah. Når, når der er stiger de, er uh, hvis det går tæt der, ja. uh, med nede i gyldespalter. Gyllespalter. <laughs> ja. Det er et ord, man sjældent <laughs> Det er et ord, man hører <laughs> Gjeldespalter? Hvad fanden er det? Jamen, det er inde i selve stalden, hvor, hvor svinet jo besøger. Der skal Nå, jo, så det jo ned, ned i gyldespalten. Det går jeg ud fra. Og gyldespalten kan vel så øh, jamme lidt, hvis der er for ja, meget... det gør han nu gang. Og så skal man så ned manuelt, og, og det skulle jeg kan huske, at jeg øh, havde fingrene i den slags erhverv der. Problemet er, jamen, at... Øh, det sagde jamen. hun også Du rører mig ikke i gyldespalten. <laughs> Stopper du, Anders? <laughs> Anders, jeg vil bare lidt tilbage til, dig, du tror, du har fået en idé. Ideen var bare, Kasper. Det var bare fordi, på meget kort tid, noget du har forsagt rigtig meget, og jeg tænkte bare, hvor kunne man lave en slags øh, P4-P1-tværs oh. Tine Bryl-udgave, hvor du er Tine Bryl, og vi stiller spørgsmålene. Jamen, det tror jeg faktisk kommer helt af sig selv, jo mere vi jo mere, jo mere, jo mere vi er op, Kasper ja. kender. Men Kasper, det er det samme som det, du laver med, med Charlotte. Bare, øh, kan man sige, formaliseret, hvor der er en socialrådgiver, der hedder Trine, Tine Bryl, som igennem mange år har besvaret spørgsmål for unge mennesker, som havde øh, forskellige udfordringer i tilværelsen. Der er en ting, Kasper, jeg lige vil spørge dig om. Ja? Æ, der er jo blevet dannet et nyt parti i dag, en ny alliance med Nasser Ja. ja. Hvordan synes du øh, om det initiativ, sådan umiddelbart, sådan, ikke så meget måske politisk, men jeg tænker mere sociologisk? <coughs> Eller sådan. Altså, Hvad hva, hva, hva rører det i dig, når du hører det der? Um, det ved jeg sgu ikke helt. Altså, jeg er så meget ind i det politik, der... Nej, du er jo heller ikke stemmeret endnu, desværre. Nej, det får jeg til december, og så bliver jeg 18, nemlig. Sådan. Øh, vi, har jo, vi har jo en valgretsalder i, i Danmark. Åh, <laughs> hvad, sk hvad sker der? <laughs> jeg fik noget i EU. Arme en lille ven, for satan oh, nej, nej, nej. sviger er gyldet. Ja, du sviger, sig. Det er muligt skrap nu gange. Ja, det er. Vil, vil, vil, uh, går du ind for en nedsættelse af valgretsalderen, det er det, jeg vil spørge til 16 år? Nej. <laughs> altså, det kan jeg ikke være nøje om. Hvorfor, Kasper? Fordi at, øh, jamen altså, man er jo ikke for, at man øh, kan tage ansvar for sig selv. Det er rigtigt. Og det tror jeg, det tøver af. Allerede med, med valgalder på 18 år, det tøves sig altså folk siger hele ting og sammen. Men Kasper, må jeg så lige modsige dit argument lidt? Prøv ja. at du står og suger gyldespalter og kører øh, voldsomme maskiner og traktøjlmuligt i en alder 17 år. Hvorfor skulle du så ikke have lov til at stemme os? Jeg vil ja. være helt tryg ved, at du stemmer Kasper. Ja, men det ville der da også sige, eller? Mm -hmm. Det er mere, at de andre tosser. Ja. Men Charlotte for eksempel, det lykker også være Så, vil Vi også være at ved, at Charlotte stemte. Hun er også sådan, den kan jeg forstå. Nej, hun er sådan socialist, ja. Nej, nej, det går ikke. Nej, det går set med. Man kunne måske lave det på den måde, at bare dem, der ikke er socialister, fik lov at stemme. Det synes jeg måske... Var. Skal vi mødes der? Kan vi mødes der? Jamen, det, vil, det lyder lidt for nok. Sådan. <laughs> Kasper, øh, her til alt sidst skal jeg bare lige høre. Må vi ringe jer i en af de andre dage i løbet af ugen? Ja, hvad var det? Det vil vi så i morgen. Ja, det kan vi ja, godt. godt. Ja, ja. Åh, oh, oh, du er så venlig. Du lyder så, lige som min mor. <laughs> Jamen, jeg eller min, undskyld dig, min far og far. Det. Jamen, der skal vi helt sikkert noget på i lave økene. Tusind. Du render rundt i den stand alligevel, Kasper. Ikke? Det kan da godt være, at Kasper skudt noget andet. Har okay. du fri fint morgen, Kasper? Nej da. Nå, okay, godt. Øh, ved du, så, øhm, så vil jeg sige tak, fordi vi måtte forstyrre dig, og heller ikke med kyldespredningen. Jo, tak, tak, tak. Hej høj, Kasper. Hej. Det er godt, hej. hej. Det er måske den rarste i Jylland. Det er den rarste i Danmark, måske. Jeg tror også. Han er sød. Men jeg, jeg kunne godt tænke mig, at en dag også i Charlotte. jeg tror altså, det godt, at vi, vi kunne kan høre. få Det, noget det vens Chiloli venskab det virker de dybt godt. Og ved du, han også er? Han er en gentleman. Det er, han det er han så sjældent, hører det. Skal beklage, at, um... Hvad skal vi beklage? At vi spiser slik samtidig. Men Gry, um... det er fordi Gry er kommet hjem. Og så var det, at derovre i kantinen i dag fortalte Webb at var en rigtig dejlig gulådskage, og så spurgte vi. Og der var det, det, Gry ikke forstår dansk længere. Så er der gået noget tid, så da hun så kommer over for at hente den, så er der ikke mere kage, efter hun meget sødt har købt noget slik til, jeg kan forstå, som du nu er i gang med at fortælle. Og Gry kommer ind senere og, uh... og siger ting på fortæller, hvordan er. Uh, the trip went, uh, dude, sailors, surfer boy. Men først skal vi til at vende dette øh, krasbørstige og satiriske blik indad. Lad os gå øh, backstage på øh, de sorte spejler her på. Der plads. sker det, at vi møder jo ind der 78 i morges, øh, for at se, hvad der er sket. Mm. Hvad peger fremad, hvad peger tilbage? Ah. Og en af de helt, helt store sager, som vi alle sammen er enige om på redaktionen, eller i hvert fald de 10-20 af redaktionen, som er kommet, øh, det er jo, at øh, kongebesøget bliver det, der kommer til at dominere den her uge på de sorte spider. Det royale uge, de sorte spider, det er det svenske kongehus. Svenske som kongen, som jo altså stadig har tre af vores landsdele, øh, som han nægter at ryste op med. Skåne, Halland og Blikinge. Så kan han lære det. Øh, som de jo stjal, nappede, ranede fra os og tvang svensk, i midten af 1600-tallet. Den skal vi ikke sparke til den lille hund, men vi skal hygge os med svenske konge, som jo er øh, fætter til øh, Johnny Magritte. Og han kommer på onsdag. Nem. Og som en slags ligesom warm-up Ligesom når der er Roskilde Festival, så, ville jeg godt, øh, så bad jeg på et tidspunkt, øh, Carsten, om, om, om han kunne undersøge, hvad sker der i anledning af ankomsten af Svenske Kongen? Jeg har det lige på klip, hvis det er. Jamen, det synes jeg da fedt. Hvad, hvad er det for nogle klip, du Jamen, har? der er bare nogle man klip med ham. Åh gud, det er Svenske Kongen, ja. Nej, Jamen, det er for lang de tid. Det er for Det tror jeg nok lige før for Undskyld, det er bare i fasen her. Der ja. øh, beder vi dig, Karsten hej. Hej. Vores velkommen. Øh, det er Peter Langdal. Det er jo ikke Carsten der. Er, det, er ikke det er jo Peter Langdal. langdal. langdal Hej Peter Langdal, Velkommen til hey. programmet. Ja, oh, så. Uh. Oh. <laughs> Helt færdigt. Op i en trapez. Sådan. <laughs> Danse. <laughs> prøv lige at komme lidt tættere, Carsten. Prøv på det komme hjom, lige over med hånden omhånden. Tak så meget. Ej, det er jo ikke en stiksev, det er en fugtsvæns. Karsten, det der sker, det er, at vi beder dig om, at du skal ringe til Konghuset. Ja, det er Deres informationschef, Lise M. Frederiksen, som er rigtig, rigtig sød, når man ringer til hende. Ja, det Men hun kan et eller andet. Er hun også en fan af programmet, faktisk? Ja, det er hun faktisk. Men hun kan altså nogle ting, Lise. Det tror jeg ikke, vi skal fortælle dem. Nej, men det er ikke sådan. Okay, jeg troede. hun arbejder på tv-avisning og er i juleforskene. Det var slet ikke det. Det var da en mærkelig måde at trække det hen. Nej undskyld. Det er fordi du siger det, og så kigger du på den der sådan lidt vandede øjne. Nej, men det var et, overhovedet ikke, men... Åh, oh, oh, oh, oh, <laughs> no, no, no. nu tænker jeg bare Lise Frederiksen i lange støvler og korset, og jeg er bare helt øh, låd. Det sjoveste i verden, det er for til at tænke på ah, fordi Så Kan du ikke rigtig <laughs> <alle> komme længere? <laughs> Kæft, var hun lækker, mand. Jamen, det er hun. Men lad os nu komme videre og hen til, at Carsten øh, holdt, øh, vores oh. <laughs> oh. <laughs> hvad nu Sofju, ringer. Carsten, du ringer til Lise Frederiksen. Ja. Vi siger, kan du ikke ringe? Vi vil godt have øh, et interview med ham, eller på en eller anden måde, bare komme ned ham. Fordi ja. andre sender ja. vi jo ned på, på Københavns Havn, når de ankommer. Ja, tak. Ja. Men, og, og hvad sker der så? Fortæl om dine oplevelser. Jamen, så øh, søger jeg jo på nettet. <laughs> Ja, og øh, meget grundigt for at få numre og så videre, og presse, presse krediteringer. Carsten er jo øh, filosof. <laughs> ja. Så er jeg er meget grundigt. Ja, ja meget grundigt. Det skal man være. Og ringer til Lis. <laughs> ja. Øh, og hun siger så, at øh, man skal besøge en anden hjemmeside, hvor hele programmet udførligt står forklaret. Ej, der går du lidt hurtigt omkring med. Du ringer ja. op, og så siger, så siger, så siger de... Øh, er det Lis, du kan med? Ja, det er faktisk direkte okay. hot. Er hun så inden at sige, om ikke bare at du er kigge ind på hjemmesiden? Det er det, der foregår, ikke? Jo. Okay. Har du så været inde på hjemmesiden? Ja, ja, ja, jeg har, der var noget. Men okay. fordi vi har haft så travlt i har vi ikke ligesom... Det er et meget tæt pakket program, kan jeg sige. At der ja. er noget med noget møbelfabrik, og noget sejlads, og noget medicinalvarervirksomhed. Der er jo noget med, at de sejler ud på båden bare hjem igen. Ja. På det at ja. den. Ja, men det er så dagen før, tror jeg altså nok. Altså på tirsdag i morgen. I morgen. Ja. At det danske kongehus kl. 12.00 sejler ud til... Øh... kongeskibet Danmark. Kongenskib fra, fra er med her. Dannebrog. Dannebro, Dannebrog. Anders Dannebro Ja, det var det gamle, eller noget. Lå, ja, det var, var, var skoleskib i Danmark. Ja. Altså, det er ligesom at, at pisse på monarkiet. Der har jo været mere været til Fulton. <laughs> det var en mand, der vidste, hvad han ville. Som Henrik Poulsen, min uh, salg til sagde i gamle dage, Ajo, det, og, det var jo, ja. vi de skal lade sig med Fulton, du. Sådan. Eneste måde at... Men det, det er vel ikke noget, der involverer ja, svensk kongen. Han har i en vigende Der sker hverken, være er eller bedre, end at de skal sejle ud. De sejler ud på skuden, som man siger. Så fyrer de nogle kanoner af for batteri. Og så sejler de ellers tilbage igen. Sådan. Det er sådan en slags opvarmning til den store begivenhed. Og så er det jo altså onsdag, at, at det hele brager løs. Ja, der bliver både beskudt fra svensk og dansk side, når den svenske konge ankommer. Det er noget med, at den svenske båd skyder lidt og 6.000 batteri skyder den anden vej. Jeg tror, det er en form for hylde. Sladet ved dølle, mølle eller hvad det er der? <laughs> Genopfører på Sådan et rollespil. <laughs> pludselig Anders, kommer... Hele, hele monarkiet er jo et rollespil. Lige pludselig kommer den svenske konge farende med 780 timer i en helt ny påse... Kristalstøv, Kristalstøv! <laughs> <Buh, laughs> forbi. Samtidig sidder med en stavepladet, og hvor de har købt den her, Nej, det er noget, vi har lovet ikke at gøre sjovt med. Ja, det var heller ikke sket. Fordi at øh, svenske konge øh, har haft øh, visse udfordringer. Men du kan altid til hver en tid kaste en masse tandsikker ud på gulvet, og så kan han tælle dem på et eller Ja, kund. Jeg du også nej, du skal også grine med ordblænden, det vil de sige, det gør vi ikke. Jeg er ikke en skidt med det er bare for at sætte tingene. Det er, du er ordblænd. Nej, det, er sad, med. det gider jeg simpelthen ikke at være. Jeg er heller ikke fed, <hød> men jeg kan bare ikke regne. Nej, jeg er heller ikke ordblænden, hvis jeg skal skal være helt ærger. Jeg kurvede. Jens, prøv at kommer i over med hånden. Prøv at komme hele dagen. Eller også nej, noget nej, andet, nej, nej, nej, noget andet ind. Ej, ikke Ej, hold... Arh! Hold nu op. Benet. Sådan. Det var jeg glad for, at få det på plads. Men altså, akkreditering, det var lidt sent til det, ikke? Det var vi lidt for sent ude. Ja, tak. Der er cirka 35 sekunder til, at Andreas Hals står klar. Ikke i vores studie, men op ovenpå. Andreas, er der hul igennem? Ja, det er der. Kan I høre Nå, mig? nej. Ja, den har du ikke regnet med. Ja. altså. Det er du plejer jo at være nede i studiet, men det er svært. at være nede i dag, fordi at, at vores studie ikke rigtig virker. men ja, jeg er meget ensom her ja. nok. Jeg kan ja. øh, jeg... Skal vi lige spille på oddset på, hvor, øh, hvor meget indløb, din nyheds... før? Ja, ja. Bare kom. Værsgo. Sådan. Øh, hvor meget nyhedsudsendelsen nu kommer til at handle om den nye alliance? Ja, jeg tror, det kommer til at være cirka 50-50. Ja, det tror jeg også. Jeg siger ikke noget. Jeg det skal jeg forhåbentlig gøre lige om lidt. Ja, men ja, I får ikke nogen tegn på. Nu ja. er der, der nyder kl. 15. p præsenterer stolt. Fænomenet De Sorte Spejdere. Med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Og oh, jeg står forrest. Ej, hvor er det pænt. Nu synes jeg snart, vi skal tilbage til dig. nu bliver jeg helt utryg. Skal vi tage en anden, så? Ja, tak. Bare lige. Det kan jo godt blive for meget mere. Lænder nummer køftning. P3 præsenterer stolt. Fænomenet De Sorte Spejdere. Med Anders Breinholdt og Anders Lund Madsen Så er det Do you realize? Jeg elsker det over. Det ja. er fantastisk Det er godt nok. Man bliver helt varm inde i hmm. Og, og det kan det. også lære en at, uh, at det jo ikke er noget med at sidde og vente til en anden gang Kære Så pludselig er man død og så det. er det for sent kammerater ja, Skåp i mens tiden er Ja og Kasper er jo en af de mennesker der har forstået det jeg vil bare sige, kære lytter, øh, hvis du lige har hoppet til, så velkommen til De Sorte Spejder, Du lytter til Dammersheart B3. Mit navn er Anders Arnold Anders med Madsen er her, Jens vores Webmaster øh, på Tusser. Hele holdet er simpelthen samlet. Vi yes. du forsøge at Gry, vores øh, kvindelige islet på relationerne om et øjeblik? Som lige er kommet her fra USA. Og øh, når de så har sagt, så vil Nej, jeg så også sige, fordi der er mange, der spørger, hvad, hvad blev du til med de koncerter med hendes sukker? Ja. Hvis du ikke har hørt det, så kan jeg fortælle det nu. Sig det til alle dine venner. Mm. Billetterne er gået til salg. De gik til salg kl. 2 her i eftermiddag på DR, på øh, billetluen.dk, billetluen.dk, og der kan du købe billetterne. I Hennersis Vokshål i Aarhus, den 8. og Loppen i København, den 9. Det er rigtigt. Drenge og piger. Ja, det er mandag. Og vi havde jo ellers forklaret hjemmet, at nu skulle det være slut. Nu ja. gad vi ikke mere. Men øh, Det kan nok være. Nu viser det sig jo så. Jamen altså, de har jo bare øh, rettet sig... Øh, In ikke, efter vores ja, kritik, eller hvad? Jeg synes, øh, at de gør meget ud af at, og ikke at blive smidt ud øh, på, med badevandet. Øh, der er jo dels, øh, der er også fordi, lidt af vores egen skyld, vi har ikke rigtig haft blik for øh, skrivsyn som Michael Torbro, som er en øh, hyggelig spalte, hvor folk kan skrive med sjove anekdoter. Aha, Og det var der, aha. vi havde øh, den ældre dame, der havde fået ild i håret. Ja. Yeah. Fordi hun havde, i stedet for at tænde sin sirut, havde tændt sin øh, hårlak-inficerede øh, skalp. Og så havde hun alligevel, øh, åndstændt altså nok til, da hun på vej ud på toilettet for at slukke branden, øh, lige gik forbi spejlet i den Lige tjekke ud, hvordan det så ud. Prøv at jeg kan sige, at... Øh, må jeg lige afbryde? Ja. Bare sige, at øh, jeg har fået status på billetsalget. Nå. No. Der er lige pt. solgt 187 billetter <skræk> til øh, koncerten på Loppen. Det er meget godt, når der kan være 350. Så er det mere at komme i gang. Og Voxo'er der er solgt 120 billetter ud af 500 billetter. Det skal nok gå godt. Det er procenten af, de har været i gang på salget en time. Der er det altså godt. Ja. Billet Logen.dk, køb billetter derinde. Og så ved jeg ikke... Nu er jeg ikke... Øh du at læse det igennem, Anders. Vi kan jo godt sige, Anders, med ja. det her sånød. Undskyld, jeg ja, ja. bliver noget. det er helt ordentligt, det er helt nå. Og det er jo ikke, altså ikke fordi det er nogen reklameråde, men vi vil jo være til de der koncerter, ikke. Ja, selvfølgelig. Om lørdagen. Og ja. også om, om fredag. Jamen jeg kan ikke være der om fredag. Jamen, det jeg kan også. jeg tænke gang. Så kan. tager jeg ligesom vagten der, og fredag eller om lørdagen, der holder min mor fødsdag. Så der. Øh, det skal jeg nok ikke snart med Men der øh, kan jeg ikke komme, som det sidder nu. Og oh, ja, det mor fødsdag. med sågholder. Så må du da tage mor med. Og 28 og andre gæster. Det, jeg gider sgu ikke at have hende med familien med. Det gider simpelthen ikke. Nej, det men også. din mor. Ja, det er så det. tager jeg min mor med. Det bliver pisse hyggeligt. Smadr hyggeligt. Det bliver rigtig hyggeligt. Min mor skal også en tur ud. Nu har hun sidder inde der de sidste par år. Nej, hun har ikke. Hun Nej, er meget sød. din mor er så sød. Jeg har mødt ja. hende. Ja, hun er Og ved du hvad? Må jeg fortælle en god stor om din mor? Ja, du Der var en dag, I blev hjemme og spise frokost. Ja. Sidste år. Ja. Det var faktisk din fødselsdag, måske i virkeligheden. Det var det, da en søndag. Ja. Det var det, der, efter vi havde lavet, så kommer vi hjem til dig. Ja. Og det er i det hyggelige, og familien og ja. det ene eller andet. Og så ja. din mor, hun kører i en lille. Ja, det er en af de kan man sige mindre 106, jorden. Ja. 16, 136. Men den store en her en motor. Ja, ja. Og den øh, holder så, men så er der øh, et eller andet Zulo Rocks for Kids i parken. Ja. Og det betyder så, at der er nogen, der er parkeret ved siden af hende. Og foran hende, og bag ved hende. Altså med andre ord. Armstrong altså, Massens mor. Hvad er det, hun er? under kirsten. Kirsten kan bare ikke komme ud. Nej, og hun, hun går ned, fordi hun vil altid godt hjem i god tid. Så går hun ned for at hente sin bil og, og komme op igen i syv sind og siger, at jeg kan ikke komme ud. Mm. Og det er fordi, at der er nogle... Nu vil jeg ikke begynde at sige noget fordomsfuldt omkring folk, der begynder at sige solo for børn. Ah, men... men mange af dem har det, der hedder parkeringsmæssige udfordringer. Fordi de tror, at vi kan da godt parkere oven i nogle hække, fordi vi skal jo ind og se solo rock. Færdig nok men så er de altså ind, indlemmet hende. og så er det, at Anders, der overhovedet vi to måske også lidt, fordi vi bliver sådan et ridderlignende. Ja, og vi kommer ned og tænker, at der er ikke nogen, der skal pisse på kirsten. Præcis. Der er ikke nogen, der skal spærre hende. Inde. Og så er det, at jeg kommer til at ringe til politiet eller dig til politiet. Hun har set regnskabsudsigten. Hun har set regnskabsudsigten. Har hun ikke, eller gjorde vi det? Jeg mener, at, ja. jeg, jeg mener, at jo, vi hister en anden op til at ringe hun. I hvert fald, vi tager ikke ringen, men Nej. din mor, mor kirsten. Ja, hun, hun er, er sulten hun har engang banket tombox, så altså, der er ikke noget der. Så regn med at ja. uh, kisser, må jeg kende kisser, Det var det godt, for det tror ikke du overlever, hvis hun hører det. Kirsten. Vi går med ned og tænker, at nu skal vi satme nok vise. Ja, fordi man, som regel kan man lirke sådan en bil ud. Ja. Altid tænker Ah, det kan man ikke. Men Nå. her kan man sige, at der er intet. Det er fender to fender ja. på fire vinkler. Og når man har indhegnet sådan en så er den altså virkelig indhegnet. Nå, men politiet er meget samarbejdsvillige, og det må jeg godt sige, at jeg har altid haft stor, stor respekt for politiet. Det har jeg bestemt også. Så de er meget søde at få råbt uh, tossen op inde på stadion. De ringer op til det er din enige mor, jo. Ej, <laughs> ja, det ved man ikke, om det er, det er min mor som er alene med sine børn i byen. Og det kan jo så betyde mange ting. Det er naturligt, men jeg så sænker ind på hendes hånd i hvert fald. Åh, øh. <laughs> det tjekker du er lige ude. Hvor er bedste dage at skue en i morbørn? Ja? Det er til Sulu Rocks kids. Kids. og så er det hvis øh, ens børn, er med ind i den der Falk børneklubben. Når der er så åbent hus på Falkstationen rundt omkring, så kommer alle de enlige møder. Og der er ikke noget dårligt ved at være mor. Det er oh, ikke det, jeg ser. de er rimelig lystige, hvis man står lidt i en øh, Falk. Altså, ja. Jeg gør det tit stadig, så har jeg taget en gammel taxa på. Så står jeg i sådan en taksakostyme, så altså. jeg jeg ja, er ikke teknisk set medfaldt, men jeg kører meget for dem. Ja, ja, jeg har sådan en, med noget med dem. And Underleverandør, ja, Vil du se, uh, sprøgen? så? Og altså, så er uh, Kenny lige her, siger hun så <laughs> til sin sønne. <laughs> Kenny og Robert. Nej, men uh, der var hun meget Kenny sød... Kenny og Django, og <laughs> så... Man kan sige, det var jo, jo grunden til, at, at det var en, der kom ud. Det var fordi den, den fjerde øh, vej for min mors bil var jo et træ. Mm. Og det er svært at ringe det op. <laughs> og det var der så, at, øh, at, øh, at kennis mor kom ud. Ja, og det, det sker ikke meget... hurtigt, Det var ydermem ja. hurtigt. Jamen, jeg ved ikke, om det var kennis mor eller Django's mor. Det var også lige meget. Hun det kom bare ned var var hurtigt ned. Og meget hurtigt. Og, meget... og, og hun kunne godt se, at vi to stod der. Ja var rigtig sur. Jamen vi var også lidt bange, fordi hvis Ej. der nu kom rockerne. rocker Ja, nemlig, du tænkte, at kæreste kunne godt være... Jamen altså. det kunne godt være... Den bil der holdt, der var en af de, der hedder med, med skørter, ikke? Jo. Nej, var det det? Nej, det, det var en var min... sygehus Rav 4, eller sådan noget, ikke? Det var sådan en halv kopi, 4-strækker. Der er ikke noget kopi i den 4-strækker. Altså, den trækker på alle 4-hjul, så er en 4 strækker. Ja, naturlig. Sådan det. Hvor alting er... <laughs> Hvor kommer Så øh, kører damen lidt vældt længere hen og så kører Kirsten ud. Ja. Og det sjove er, at jeg står sådan lidt og tænker, at det er også lidt synd og sådan noget. Jamen tak skal du have, siger jeg så. Men jeg skal da love for, at Lund Madsen-familien, der kom der, der en vis arrogance op for det nordsjællandske. Ja. Der var ikke nogen af jer, der sagde tak eller noget, i hilste eller nej, noget. Men det var fordi, der havde vi på det her tidspunkt hvise en anden ret måned. Og Kirsten fik filet lidt på koblingen. I, I, I, I, I, <laughs> wo, wo. Og så skal jeg lov for, at på gøjden den uh, var op. Det er ikke min mors far. Det er passion, der har en meget L koblingspunkt. Naturligvis. Det var en god dag, vil jeg sige. Mm, det var en god dag. Nå, men skal vi tage hjemme om lidt så? Nu skal vi vende blikket mod, øh, vores øh, venner øst på. Ja. Øh, I Sverige nemlig. Som en slags opvarmning til det store besøg, øh, og som en slags af Charles øh, Bergers øh, sindelag. vil vi godt spille et par øh, klip med fra et interview i går som Danmarks Radio. Det er et bragte i anden øh, samme besøg, hvor den svenske konge jo lige har været interviewet af den svenske statspresse. Og man, jeg lige slår fast i øret, inden. Øh, der er flere single piger. Oh, yeah. Der har skrevet til os, at de har skrevet, fordi, de er fordi vi er single, er det ikke ens betydning, at vi er enlige. Mm. Og det var helst, at det skulle fremstå, mm. som om at en enlig mor bare nej, var et nej. mega let bytte. Det er kun to, fordi to, de to er minutter. Fordi vi er single, pløs, det behøver ikke at være enlige. Nej, nej man mener. behøver ikke at være altså. ensom, no. eller, eller, eller på udkig, eller, eller på markedet. Jeg tror altid, at en enlig band. mor lige godt <laughs> Men hun ser et godt stykke mandfolk, folk. Det, det tror jeg uanset. Når, folk, når kvinder ser dig, for eksempel, så er det jo lige meget, om de er gift med Jesus af, af Nazaret, <laughs> så vil de tænke, gade om jeg kan lokke ham med? Jamen, det, det fordi, er det. Men det har ikke noget at gøre med din de single, Det har noget at gøre med din udstråling. Ja, naturligvis. Så skal ja, du uh, Hvor kommer vi fra? Ej, skal med hjem? <laughs> og så øh, ender man et lille stykke ude på København, lidt vestligt øh, af og så øh, tænker man, det er bare en god aften der. Så da man kommer ind i lejligheden, så ser man bare sådan fire par små røde træsko i størrelse 24, og så tænker hun bare, fuck, jeg må væk. Men alligevel, så skal man vi lige prøve, og så, eller ikke, inden for at tage og en ostmad, og så ligger man, øh, så er man, sidder man der, og, og så, en hej far, står der sådan fire år i Django, ikke? du ved godt, de der børn, som har sådan noget hår, og sådan især de drengen der sådan en lang øh, flettet tot i nakken, hvor man bare har lyst til at sige, hvor der hvad, den klipper væk en husgiver. Og så... Eller... Er det min nye far? Så ved jeg sådan noget. Så, <lødder> så er det Det, du laver nu, det er det, du hedder du laver en slags rollespil, Det er satire. Ja, og det er satire. Fordi at, øh, vi er jo godt klar over... Ligesom når man taler om overvægtige er, er mennesker, der er triste og noget, på, Så har sig. vi at gøre med stereotyper. Ja, stereotyper. Som ikke, har rå, øh, som ikke har råd i virkeligheden. Mm. Hvilket vi også vil demonstrere senere i programmet. Det, der også kendetegner, vil jeg bare sige... Det er at sørge, at man... Nej, men jeg har lige reddet dig en gang. Når det er sådan en lille evilurdue, så ved man også. Okay. Og de der hvide lysestager, hvor der er sådan en lille skåner på? Så ved man nok. Og ja, så er vi... alt for gammel. Nej, det er det satire, og vi mener det ikke. Det er det. Det er vigtige, når man har at gøre med andre mennesker, det er respekten. Og det er også det, som er det, der har gennemsyret hele det interview, som vi nu skal øh, håndplukke lidt i. Hvor, øh, hvor vi i Danmark jo efterhånden har fået noget mere, kan man sige, tilgang til kongehuset. Hvor Johnny Magrete og Hans Henrik jo mere er nogle af os. Ja, ja. Der har man stadig i Sverige, gudskelov synes jeg, bibeholdt den lidt mere er i tilgang til kongehuset. Mm -hmm. En er tilgang, der er i høj grad øh, også smitter af i, i pressens behandling af hans kongelige højhed. Gustav, Krigerkongen. Der er der. jo et satiret program øh, på, øh, ja, på tv hedder, 4, hey, Ja, eller sådan noget. Ja, hey, Barbarella. Hey, ja, hej, nej, bare hey, bare et eller andet. Ja. Og øh, der er Kongo jo, de har det, at han er træt af at blive øh, udsat for den form for satire. Han synes ikke, det er morsomt. Nej, og det siger han også i det her interview, øh, ikke ja. det, vi har med her. Men nej, men det er godt, du lige påpeger det. Fordi der har de nemlig været meget morsomme. Ja. Og nærmest gjort nar af ham nogle gange, fordi han havde en lidt uheldig episode. Eller, det kan man vælge. <laughs> uh, han havde en episode. Han var i Brunei her i 2004. Ja. Det er jo to år siden, godt og vel. Uh, og uh, alle, der har været i Brunei, jeg ved jo, at det er et land, som jo er, kan man sige, stærkt domineret af ham, der ejer Brunei. Det er det også det, man kalder Brunei? Det hedder Brunei. Brunei. Brunei, Brunei. Ja, det er ham, den en. Altså ah, eh, ah, eh, ah, Som jo altså ejer landet. Jeg kender engang, der er job der, faktisk, i ja. landet. Det er meget, meget rig og meget, meget, kan man sige, klassisk dannet mand, som jo ikke rigtig går ind for så mange ting andet, han bare skal bestemme det hele. Og der er et lidt problem med menneskerettighed og så men det var ikke det, som, som kong, kong Gustav jo øh, var inde på i sit besøg, at det var et dejligt land, Aha. og at folk virkede som om de var rigtig glade. Og så var det, at det straks blev høvlet til ham, at han øh, nærmest anbefalede Brunei øh, som land. Og det blev han jo selvfølgelig ked af at blive misforstået. Bare fordi han siger, at det er et fedt land, betyder det ikke, at det er et fedt land. Og ah, det er rigtig fedt, der er en diktatorlignende lignende faderfigur. Ja, men det har ikke noget at gøre, med han bliver bare glad øh, for, at det land findes. Men skal vi høre klippet? Ja, det synes jeg, der men... er jo to klip med Kong Gustaf. Ja, først skal, om, øh, skal vi høre, hvordan, hvordan han reagerer på, på Brunei, fordi at den, den her journalist jo ikke kan nære sig for lige at skulle stikke ind øh, i, i, i, det, i det bløde kød. Som Hvad er det siger. nu, ligge, idiot ja, Men nej, nej, nej. Og jeg skal jo køre på svensk, det på svenske her, så der kan forekomme visse ting, men simpelthen ikke forstår. Men det er det en del af... Oh, Brunei blev jo veldig omtalt. Hvad tykte kongen om den kritik, som rigtades mod kongen? Jeg tror, det var veldig spaceret det der, men det tykker Det er meget spaceret. Ja, det du siger, godt du lige stopper her, fordi det var journalisten, vi hørte før, hvor han siger, Brunei, hvad er der med den? Hvad synes kongen om den? Hvad synes kongen om den? Det er en tredje person. Og så siger kongen, jeg troede, at vi havde spaceret den. Det er et svensk udtryk. at vi troede, vi var gået videre älskar att dröja på det här, och det, det var ju att det, var, det var egentligen en massa missförstånd från, från alla alla parter. Alltså. Och på det är så. Det, det är en massa misförstånd. Ja, naturligt. Väldigt skojt och, och, och uppnått missförstånd. Det är jätteroligt för vi säger. Det ska ligga stå igen. Det här betyder, betyder ju det betyder inte roligt, Nej. det betyder skjort. Ja. Uh, och det här inviterar sig här det är nu ironi, uh, ja, för han det. menar ju inte Morrison. På svensk. På svensk. Ja. Svensk Eller, Om man chänks och hackar på någon så gör man väl det. Om man om man vill förstöra ett et fint tilfælde, som i hvert fald, det her var, det var jo som i hvilket besøg som helst. Så han mener altså, at øh, der er blevet hakket rent til Ja, og det er der nogen, der ikke kan tyse. Der er nogen, der laver sjov med ja. det, og det er ikke sjov. Og det forstår journalisten godt, og den bliver lukket pænt ned, og der sker ikke mere i det klip. Men i det næste klip, som er det reelt øh, kontroversielle klip i det interview, det er til allersidst, øh, hvor journalisten så kan se, at nu er der ikke så meget tid tilbage, og han har så tydeligt fået nogle spørgsmål med, som han, som han spørger om lov til at stille ja. til hans højhed. Og, og, og det synes jeg, at ikke vi skal snyde ordentligt om det. Kort? Ja, er det er dem godt. Ja, det er godt. Når en kort froge til Sister. Sandt eller falskt. Uh, ganske uh, lette spørgsmål, Hold jeg stå. Han selvet undskylder, at det uh... er.. Han siger, det er noget, jeg har fået med. Uh, det er noget, min chef for ham har jeg bedt mig om at gøre, uh, men det er faktisk ikke særlig svært. Lidt spørgsmål. Men okay, qa <laughs> okay, ja, han, Og det der er vigtigt er, at uh, kongen skal sige ja eller nej. Eller sandt eller uh -huh. falskt. Og så kommer de så. Eh, sandt eller falskt? Eh, ganske mm, lette frågor, kanskje. Eh, så det finns en masse påståenden om kungen, og hvad kungen tykker om og ikke tykker om. Tænk på, hvis prinsen ikke han har kongen, og, og, <går> <går> og solisten siger, det er mest ting, at der er ikke sendt ikke om kongen. Så havde Henrik allerede der været oppe og hentet hele barnen. Så havde jeg på lidt kalt støde af <går> Så havde der ikke været noget at det kan godt være. Ah, det. det kan du med. Frem med saven, Carl. Anders. Eh, kungen lyssnar heller på Bruce Springsteen end på opera. Det er et meget godt, er godt spørgsmål. Ja nej, nej, skal vi lige så godt tage mm. den her? Øh, jamen lad os, så tage en, en, en sweepstake. Mm. Øh, spørgsmålet yeah. går på, yeah. øh, lytter kongen mere på Bruce Springsteen eller på opera? Sand eller falsk? Han er mest Bruce. Og Bruce. hvad siger I I siger Bruce. Ja, fordi det kunne man forestille sig, hvorfor ellers lige spørge om ham, ikke? Prøv at det. Det vi hører her, det er kongen tænke. Tag den lige igen, for det er meget godt lige... Varmt er det falsk. Det kunne godt være været på en tænder, ikke? Gud, det er godt. hvad han siger? Ja, men han siger det hele... var sjovt. Hør, hør, uh. <laughs> er det sjovt. hvad siger det, på Hvad er det, den lille konge siger? Men det er en lille mis. Bare uh. <laughs> Nå, vi prøver, vi prøver lige at køre den baglæng, så prøver, eller vi kører den igennem. det her. Så kommer her, på. Uh. <laughs> vi kører videre, ikke? Jeg skal lige sige, at nu er det meget nemt at gøre sig lystigt, men det er faktisk ikke noget nemt spørgsmål. Fordi du skal hele tiden til at tænke, hvor mange oberplader har jeg? Hvem er Bruce Springsteen? Hvor mange plader har ham? Hvad hører jeg reelt af? Og alt det der, ikke? Der er jo og mange jeg, ting, der farer gennem hovedet. Og jeg har pissulten til maven. Vi prøver. Uh. Mm. <laughs> det er hans mave, der siger sådan noget. <laughs> ja, det var. Men det er faktisk hans mund. Uh. <laughs> mm. <laughs> <Er du problemet? laughs> det var falske og no. oh, hvad, hvad, hvad, hvad skit der lige der? Hvad skit der lige der? På der hedder Jo Bento. Den, den faldt fald, pludselig, siger han. Nej, han siger falsk i så fald. No. Mm. <laughs> er du på bed? Og falsk i så fald. Ja, no. så det var ikke rigtigt. Det var noget af en svig. Den svig var det ikke I, rigtigt, i to. Bruce, Nej, så, tror ikke på Bruce. Okay. Må, høre, cool. Det truer endda Bruce Springsteen. Nej, <laughs> ja, han siger, jeg hører ikke så meget Bruce Springsteen. <laughs> siger, ja. meget Bruce Springsteen. Vi kører videre. Han har ikke sin helt samtrefast. Hvad? Hvad? Hvad tilbage? Du står ikke på banen Okay. Kungen er ikke et til Nej, stop, stop, Hvad betyder det? Jamen, det er... Rolig, rolig, rolig. Vi skal ikke snakke i munden Jeg vil bare sige, at der er rigtig mange lytter derude, som ikke forstår svensk. men det er også derfor, jeg meget gerne vil gå ind og sige. Først har vi varmet kongen op med det her spørgsmål med busspængsten, som han helt klart afmonterer efter maven. Men så er det, at øh, den her, øh, synes jeg er meget uheldig journalist, øh, stikker endnu dybere i, i, i spørgsmålsskuffen og spørger kongen kan ikke lide tulipaner sandt eller falsk og det er jo sådan nogle du må godt lige vente lidt fordi bare lige, det er jo sådan spørgsmål man ikke forventer øh, kommer i, i et interview heldigvis da med, med kongehuset jeg tror heller ikke aldrig Johnny Magræt er blevet spurgt om det ah. men uh, lad os høre hvordan det spænder af kongen ikke til tulipaner sandt eller falsk nej det er øh, ikke min gange nej det kan han ikke lide. Nej, det indrømmer han. Tulpaner, det gider ikke. Lide, men han kommer med en forklaring endnu, som jeg tror ikke, du har fandet til at forestille sig, hvad årsagen er til, at han ikke kan lide penge. Og hvad han så godt kan lide. De, de, de gnisler, og de, de, de går sønder. De... de slår gnister, og de slår frasser. Nej, de knidrer. De knidrer, og går i stykker. Lad os se De går sønder, og de... Men de er ikke at Men de er gode spise. Har vi netop nye... hørt den svenske konge sige det intervjue? <laughs> Han kan ikke det til de fordi de knidrer. De knidrer og går i stykker. De, de, de går sønder, og de... Men de er gode at æte. De er gode at mm. Hold... Ja. Deroppe. Det, det er svar, men ikke... Har jeg håber jo nu, at Carsten Mors filosof sidder derude og virkelig er i gang med at få en presseakkreditering til... Ja, til, til, til øh, okay, så uh, det var sant i hvert fald. Kungene i går det? Sant eller fast. Stop mm. lige her. Øh, han får bekræftet, han ikke er ikke og så går han til en meget konservativ sag med, at han, øh, er, skulle, nej, han øh, er fan af AIK, som er et svensk fodboldhold. Ja, det er det er eller falsk? det er jo gammel tradition. Kongen er Han har det altså med AIK? AIK, altså, det kan vi fastslå. Flott. Kongen er AIK, altså? Ja, det, det, det, det, det, det er tradition. Okay. Det sker ved den her, altså, han er AIK også, på, er kongen AIK, så og siger kongen, det er en tradition. Så siger journalisten, kongen er kongen A.K. igen, tumbe? <laughs> øh, og så siger, så siger kongen, det forstår jeg godt, hvad siger du? Fordi han var ikke lige forventet at få det igen. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Og han siger, ja, ja, det er tradition, siger han så. Og så siger kongen bag noget, og det synes jeg er enormt hvis du lige tænder op her. Det blev jo også en, en, en cup, når jeg var så der med 8-9 års ålder. Knapp vist, hvad det var frågan om, så... Ja, helt seriøst, jeg kan slet ikke forstå, hvad det er. Der var et det, cup, da han var 8 eller 9 år, hvor han ikke vidste noget som helst om det her kongdomens standard, og sen så blev det, og Jeg vidste ikke rigtigt, hvor det var du. Okay. Så kom de med en vimpel og sagde, nu du går, Han vidste ikke noget. Det var, det var lidt nyhed. Oh. <laughs> og det der kongen, han går ind og siger, at det er en nyhed. <laughs> kongen kan mange snaps, er så I så det sandt eller falskt? Kongen kan godt i snaps. <laughs> ja, det kan man godt sige. Det der bliver spurgt om, men det er jo reelt det, du siger. Men det ja, journalisten egentlig spørger er: kongen kan mange snapse vise? er det sandt eller falsk? Og der bliver kongen sur. In, in, de, ja. Ja, förlåt jag inte att jag ska se... <laughs> se de här med under mig. Inte inte. Ta en ny märklar. Kungen kan många snabbt, så är det sant eller falskt? Inte inte. det men bra verkligen... Han har fått sköbo. Nej han ska bara ha en av de där... De där... Samma vin. Ja. Ja, förlåt ja, jag inte att ska säga ja eller nej på den frågan. Men det, det, är, det är så tråkigt. Han nackt han, ser... han har svaret, ja, nej på det med visen, för Det är för uh, Några no, no, no, kan jag, ja. Men han inrömmer kun någon. Kungen tycker om varmkor. Og oh, så nu bliver nu når interviewet et crescendo af af vanvid, hvor øh, journalisten spørger om kongen kan de varme pølser. <laughs> <laughs> Og det er jo altså sidste chance for, for, for at få smidt det republikanske slæve så så der bliver rykket gennem. Uh, no, no. Også fordi der, lige inden han kommer til at spørge, ikke? Mm. Det er snabste, vi uh, kunne op godt se, den faldt det uh, lidt jo, så nu og bliver han bedre nervøs. Mm. Man kender mm. selv den situation, jeg har heldigvis aldrig... Uh, heller, ikke jeg, heller ikke jeg, men jeg har hørt men, om det. Men ja. så sidder man der, ikke? Og, mm. så, og, og det sidste spørgsmål, du gør så ondt for mig at stille, for det er så dumt. Ja, det er så dumt. Men ja. redaktionschefen derhjemme har sagt, Kom. det skal du spørge om. Kom her. Ja. tykker du om bare en Kan du høre, hvad der hører? Forstil seriøst, Nej, sæde. Ej, det kunne man ikke forestille sig, at nogle af vores danske kan du varme journalister... Det er jo forskellen på dansk presse, og så udenlandsk. Den dansk presse har den der respekt over for kongehuset, som, som jo altså desværre må jeg sige fattes mange andre steder. Det er jo altså oh. det. er oh. <laughs> det yep. jo altså det. det her han? Nej, det er det godt... ikke. Det er <laughs> Kan jeg på? Nej, men prøv lige at øh. han får sit svar, ikke? og så kan han ikke mere sig, men du er nødt til at have den lige for Han får sit svar, ja, jeg kan godt, absolut varme pølser, og så skal han lige. Oh. Absolut. Okay. Kan jeg ikke på. Og hvad er der galt med det spørgsmål, Anders Brindholt? Ja, det skulle bare aldrig stille. Jamen, hvad er der også en til formalistisk galt med? Han er blevet bedt en bed om at skulle svare sand eller falsk, ikke? Ah. Hvad svarer han sand eller falsk på ketchup eller selv? Ja eller nej. Og der er kongen, og det er derfor, han er kongen i Sverige, her skal jeg igen. <laughs> Hvor skal jeg se i øjnene? Jeg må dukke. Hvad sagde sidst? Jeg okay. kan ikke sige ja eller nej. Jeg er nødt til at sige både ja og nej. Massen. Det her var jo Leonardo Cohen. Cohen Det er Leonardo Kohen, ja, som, som jo desværre kan man sige, er blevet trukket tilbage fra sit øh, praktikstilværelse, fordi han blev navet af sin manager. Da han var i Kloster, så han hun lød med pengene, du. Og det kan lære dig ikke at gå i Kloster. Det her det er rigtig godt for din, øh, det her, det godt for din øh, karriere. Hvis det nu er, at du tager i Kloster, så sørger jeg for, at det hele er helt meget bedre, når du kommer ud. <laughs> ja. Ej, det er ærgerligt, for jeg tror aldrig, at han har gået så meget op i, hvor mange penge han havde. For han har ikke rigtig brugt nogen, men så var de pludselig væk, da han har været i det der Kloster i fem år. Og så er nu han nødt til at tage på turné igen, hvis nok, og lave en ny plade og sådan noget. Han er jo gammel, han er jo 72 men jeg sige noget om TV2 Sport, inden vi går i gang med hjemmet. Ja! TV2 Sport er jo den nye kanal, hvor Henrik Skovgaard har ham den rigtig fede, nydelsvært. Ja, ja. For om morgenen, han øh, er kommet hen nu, han sidder så nu og ved en masse om sports. Ligesom Claus Elming jo ved, han ved seriøst rigtig meget om amerikansk fodbold. Og vild med dans. Men så stopper den også der. Men det, man så har gjort, det er, man har sat øh, Claus Elming sammen med hende der, den lyshårede sportsvært med rottehæler, der sidder. Hvem er han? Hvem er hun? Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Øh, og hun er lys, som man siger. Så nu har man taget en <laughs> hvid cirkulade og mørk cikolade. Ja. For nu er det en øh, mørk kvinde, der sidder sammen med Henrik Skovgård. Og som også sidder... <laughs> <laughs> og det, der irriterer mig... Jeg ved ikke alt om sport selv. Derfor laver jeg heller ikke sportsprogrammet. Nej. Det, der irriterer mig, det er, når folk sidder og pretender... Lad os som om, at de ved noget om, om sport. Har du noget eksempel? TV2 Sport. Når som sådan? Ja, bare sådan generelt. Nå, Brummelfar, nu skal vi i gang med... Øh... Ja, det er mandag, og bladet ligger i postkassen, hvor det ligger godt. Og der er i den her uge alt mulig grund til at købe... Øh... Yep. Hvem var det, der snifte ind der? Det var mig. Nå, jeg tror det var kongen. Øh, øh, der er sgu da en mus herinde. Øjblik, da. Sød lige at tage den med saven. Åh, oh, uh. <løg> <løg> Ja, tak. Oh, det er da, det er bedre. Øhm, fordi der i den her uge er jo Der er de altså virkelig <coughs> fundet på noget sjov i hjemmet. Man får et kort med. Så når man har hjemme, så har man øh, Så kan man se, hvor man hører hjemme. Hvis man hører hjemme. Og der er på den ene side, der er alle byerne, og på den anden side, er der særværdighederne. Jeg kunne blive ved. Det skal der, vi da op hænge. Det skal jeg nemlig op Øh, med hensyn til læsertips, så har der jo været Og det skal vi ikke trætte øh, øh, de hårdt prøvede lytter med Men der har været, vis, kan man sige, bølgedale Hvor de har forsøgt ligesom at gøre det Lidt mere sur, Som Thomas Helmi siger, at det går op og ned Så næh, og hvorfor er det mig, der skal stå herude og banke på Men jeg tør nok sige, i hvert fald Nu har jeg jo ikke fået lejlighed til at læse dem endnu Men hvis jeg lige må have lov at læse øh, Bare overskriften op, ja. du, Er du syg det? Her? Jeg vil bare øh, kaffe galt okay, okay. i halsen Nej Er det bedre? Du så, da det gik med kongen. Sådan. Af med det hoved. Æh, Nu er du klar til at Skal du nu også pille ører? det er da sådan... Det er da sådan noget der, så der er gennemgået nu. <laughs> Jamen, jeg siger det. Jeg ser af, hvad han gjorde nu! Han gjorde nu! Jeg har fået nu. mere! Jeg har fået mere! Jeg har fået mere Ej, yeah. vi skal også have det klip med tarmen, hvor hun har fået lavet tarmen kortere. Hvad? Merete. Kan vi ikke tage det? Okay, det når, vi vil have taget. vi når det, men nu, nu du vil bare høre rubrikkerne, eller overskrifterne. Nu skal du holde op med den Nå, skyld, lille Du skal, skal, ja, skal ikke pusse <laughs> uh, det er Miami-forkølelse. Men det er ikke engang sjovt. Man skal ikke pusse næse. Jeg er ved at blive forkyllet. <laughs> Og ved du, hvorfor jeg, jeg er ved at blive forkyllet? Mit problem nej, er... Du er multilærker. Ja, <laughs> du har fået jeg, jeg, fibromyalgi. Øh, du Mit problem er... at Du falder ned. Du falder dig træt, når du vågner om morgenen. Åh, ja. Se nu, hvad gælder. Ja, hvad hedder det? Mit problem er, at nu, når det har været så godt, som det har været her i, i bededagsferien, ja. så er, er man lidt for kæk og lige skal sidde uden noget tøj rigtigt. Og så hvad er det nu, man bliver forkølet. Ude på Amager sidder du uden tøj på? Det er Meget tæt på Tysiask Hospital. var op med i her. Okay. Jeg læser bare lige op, og så synes jeg, at du siger stop, når du når til en rubrik. Den, vil du, det tip vil du gerne høre, Anders. Er du klar på det? Ja. Okay. Det er tips for hjemmet. Det er det nemlig. Bløde kokosmakroner, løgnes skal... Karius Abactus brændte fade, malerulle i pudebetræk, mm, klem kardiganen, boller med ris, myggestifter brændsår, indgangskludet til børnene, duen i kufferten, billig krødsmør, lune ballonger, hollægtschokolade på kagen, fastbagt sesam, farv puslespillet, brillerens og plastesmykkerne. <laughs> jeg mener ikke, for nu er jeg gået ned og bak tror jeg. Må i lige, se, må lige se, se den overskrifterne. Uh, uh... Var det luenballoner? Var det den <laughs> Ja, det var. Men også duen i kufferten. Duen i kufferten, eller boller med rys, måske? Ja, men altså, duen i kufferten. Duen i kufferten, jeg... kufferten, fast. <laughs> Tip no et Hver gang jeg rejser til udlandet, har jeg min egen lille du med. <laughs> Åh, oh, jeg elsker det. Og solen... Oh, vil du høre, hvorfor er der Du har en næppefantasi til at forestille, hvorfor at, at du har duen med til udlandet. Det har hun, fordi... lige okay. Hver gang jeg rejser til udlandet, har jeg min egen lille du med. Solen skinner nemlig altid ned i de hvide plastikbord på terrassen og op i øjnene. Damn, det er for, er lidt, uh, Ja, det er godt. Uh, og det forhindrer duen jo. Hvad er det, så med? Klemt cardiganen Eller luneballonger? <laughs> okay. Eller fastbragt sesam? Det kan også godt være. Kan være en sleeper, ja, altså, hvor, ja, den, hvor den gemmer lune, på noget. Luneballonger. Luneballonger, okay. Nej, mm. altså, du med. Hvad sker der, menneske? Dog? Hold der op! Så sæt dig ind i skyggen, menneske. Bare de fem minutter, <laughs> de tager at spise men det. Men hun har fandme ret. At tit, man sidder nede i syden, og sådan en plastikbor og blænder, fuldstændig, man blanker ud kan ikke se. Man skal nemt solbriller på, for at kunne se. Ja, hvis man har kontakt, hvad kan man så? Uh, luneballoner. Har du svært ved at puste ballonger op? <laughs> Så lad dem ligge i varmt vand i nogle minutter, og det går meget nemmere. Det er egentlig ikke. Det var ikke godt. Mm -hmm. Det var godt time. Klem kartigan. Efter vask af min nye cardigan krympet forkanten voldsomt. <laughs> mm. Jeg satte et håndklæde fast på ribkanten med en klemme, kardiganen blev hængt på en bøjle, og da den blev tør, var ribkanten igen strukket ud. Det er det, man gør i DR-byen med alle de broer, man laver her. Så hænger ja, man Og flere medarbejder bare 40 tons øh, betonklods op, og så altså, vælter bygningen nok ikke alligevel. Oh, Bolle med kan... ris. Når jeg har en rest øh, løse ris til overs for middagen, bærer jeg boller. Hertil blander jeg ris og mel, som ellers sædvanlig i hvis jeg... Samtidig har jeg lidt karjesovn, kom kommer i. Så bliver det til alle tids frokostboller. Åh, <laughs> oh, nu kæft. Kan vi lige få uh, sesam uh, gem på frøene? Fastbakt sesam. Mm. Når jeg skal drøsse birkes eller sesamfrø... Når jeg skal trykke birkes. Åh, <laughs> oh, oh, oh, jeg trykker birkes. <laughs> Koldingstorcenter. Okay, godt. Uh, når jeg skal uh, drøsse birkes eller sesamfrø på mit bagværk... Nå, det er det, <laughs> Det minder mig om de gode gamle dage, det her. Det er en fucking gode dag det her. Undskyld, Så blander jeg frøene i ægget, som jeg skal bruge <laughs> til pensling. <laughs> jeg ligger ned, og så pensler jeg mit ansigt. <laughs> ja, jeg pensler æggene. Nej, med Åh, oh. oh, Nu bliver frøene så brødet, og... Hva? Nu bliver frøene på brødet, og falder ikke af efter bagningen. det er flot. Mm, så vi nåede ikke løgne skal. eller blødt. <laughs> kan vi nå løgne på 25 sekunder? Ja, vi kan godt. Så så nogle, gange skal, nogle gange kan det være svært at pille skallen af et løg. <laughs> det går kun af i små stykker, men hvis man lægger løget i varmt vand i et minut tid, så går skallen af i et stykke. Sammen med ballonerne og sesammen. Og... <laughs> flot, mand. Jamen tak. Igennem. Den 8. og 9. juni, der spiller Soko. Mm. Den 8. juni, på Vokshol i Aarhus. Og den 9. juli på Loppen i København. Billetterne kan købes via billetlægen. Letlægen. Billetlægen? Billetlægen nu. Loppen i København er ved at være udsolgt. Der er solgt 279 billetter, der kan være 350. Skynd dig ind nu og køb en billet. Det er sgu da sidst, Jan. Der er altid mange, der brokker over via sådan en københavner, og der er altid sker København. Mm. Nu laver vi rent faktisk noget i, i, i, i Jylland. For en gang skyld, som ikke er noget med et haveprogram eller noget andet. Lige om lav mm -hmm. eller hvad er det værd og øh, på Voxhall der er solgt 143 billetter Oops. det er rigtig godt billetterne er altså stadig til salg så kom så kom så kom så køb det bliver rigtig hyggeligt vi kommer og vi glæder os meget til at se alle mennesker ikke? ja det gør vi da.